Algeria ipatuko dugu beraz. Mugimendu sozialez betetzen hasi dira, berriz, erri desberdinetan karrikak, duela bi urte Adelaziz Buteflika presidenteak jakinarazizuelarik posgarren mandatu bat entzata zela, mugimendu bat, abiatu zen, karrikan, irak deitutakoa bi urte betetzen dituelarik, edo bete berri dituelarik mugimenduak, uh, tebunda presidenteak aurrigun, lehengo goreginaren bidea hartu duen presidenta biskat kuadro bat edo jartzeko elkarrizketa intzin, protesta giroa berriz abiatu da, azken egunetan, Jasmin Kris Mantzri gurekin dugu, horren aipatzeko egunon? Egun hon? Iazmin, jatorri uh, aldieriara duen, iruñiara, marzeiara, hola aurkeztuko zeitugu, eh, berdin azken berriak hartzeko, zurekin, Iazmin, uh, zer pasatzen da azken egun hauetan uh, aldze hibian gertatzen da, eta beste errietan ere? Ba, Zukaipatu duzun bezala, e, herritarrak e, ari dira ospatzen jirak mugimenduaren bigarren e, urtebetetzea, betetzea, urte betetzea ez dakit e, horrela definituko nukeen, pues batzuk urteebedeeta ikusten dute eta bertze batzuk aldarikatzen dute, bain pues arte e, reminikaztuak dituztela, baino bai pasaden astean, justo e, aste arte eta hortziralean, E, erritarrak kaletara atera dira, e, ba, ospatzeko mugimendu popular eta paketsu hau. Orduan duan, e, bon, berriz e, abiatu dela mugimendua erraiten alda, edo zer da e, Irak mugimendu hori da azkenean? Irak mugimendua jaio zen duela bi urte, abdela eziz butflika, e, berriz haute erabazi zituenean, Bueno, eh, aipatu bar dugu Butflika presidente hoiak, Zeramala Crespana 40 baino urte gehiago presidente gisa. Orduan Algeriarrek herrialdearen eh, egoera ikusita gero erabaki zuten eh, eh nahikoa zela politika ezten hobetzen, bueno, mugimendu popularra sortu zen eh ainbat tokitan, bai eh militantetan, bai futbolestailotan baita ere eta bai, ba, elkarte popularretan. Hildo beretik, sare sozialak ere izan zuten sekulako garrantzia, batez ere Facebooken, Facebooken sortu, sortu izan ziren e, ba, talde politikoak, eta antxe publikatu zituzten konbokatorioak. Arste artero eta horztiradero herritarrak hasi ziren kaletara ateratzen, hainbat e, aldarik apenekin, bai politika oso aldatzeko, bai aldarikapen feministekin baita ere, bai aldarikapen ekonomikoekin, eta banasketa nask honetan jaio zen mugimendua. Hirak mugimendua, hirak hitzak erra nahi du mugimendua. Pos, garantzia izan du hirak mugimenduak baitu beste sinonimo, eta hauen artean irri barrearen irraultza, edo irraultza paketsua, Sinonimo hauek, badozkate bueno, badoz garrantzi handia, zeren independentzia gerla eta gerra zibieta gero, irugaren mugimendu popular hau, bihurtu nahi dute mugimendu paketsu. Ezin ez da, herri mugimendu espontaneo bat, antolatuz joiten ari dela, edo zertan da hor bi urteko urtemuga betetzen duelarik edo? Ba, helgi esan, Hirak mugimenduarekin balantze nahiko eztabaideragarria egiten ari gara, bai Mediterranioko Athletic ta Bertzetik, zeren aldarikapenak handa ode eta esloganetan ere agertzen dira, baino mai politikoan alderdi politikorik etzen sortu adibidez edo e, lider batzuk bai agertu ziren eta bueno, pues nahiko ospetsu bihurtu ziren, baino ez dago oinarrizko politikoa, ez dago alderririk Orduan, falta da... E, antolakuntza esango nuke. Uhum. Eta badago bat, biztanda haipatu dugu lehen, eh? bote flika ez da gehiago, tebunda orain eta beti ala ere uh, gobernuaren kontrako mugimendu hori bidean da, baina aldarrik apena direlarik badagogoa goa uh, jotzea alderri baten sortzearen adibidez edo zinez da ezakit, olako kesu baten uh, mugimendu Edo. Ba, zuk esan duzun bezala, jirak mugimenduak e, fruitu batzuk eman zituen, ba, butefrikak demititu zuen, eta, bueno, ez da politika hau gizartearen erdian e, jarri zuen, baina e, esango nuke jiraken alarikapen nagusienak dire, bai adierazpen askatasuna, bai prentsa askatasuna, bai sobirania, adibidez, momentu, bueno, pos, garai batean duela urte bat, E debekatu zen e ikur edo bandera amazig ikurrak edo kabiliako banderrak debekatzen ziren kaleetan eta manifestazioetan. Orduan badago existitzen da holako aldarikapena askatasun gehiago lortzeko eta muga gutxiago jartzeko, bai politika mailan, bai gizarte mailan. Pues adibidez, nik aipatuko nuke mugimendu feminista, mugimendu feministaek izan zuen egin zuen sekulako lana eta manifestazioen artean karratu feminista, egin zen karratu feministak etorri zen hainbat eh, esloganekin ba ahien lehenengo aldarrik apena zen familiaren kodea du izena frantzesez lukot de la fami eta egiten zuten itziolaz bat lukot de la fami, lukot de lan fami bai ez daba lortzeko hau da argelian E oso, bueno, oso eskubide gutxi dozkate eta pairatzen dute familiaren kode honen arauak dibortziatzen direnean senarrak, bueno, pues familiaren botere guztia gordetzen du. Bai, bueno, sufritzen dituztein beste arau A askatasun nahi hau beti agertzen da edozein e, manifestazioetan. Mm, eta bada hor, pixkat ere, sakit, uh, pentsarazten du ere Arabiak, Rudabiriak, aipatu dira azken urteetan, hainbat erritan izan diren mugimendu horiek dira, erriko mugimenduak, eta azkinean gaiguziak horreateratzen dira, hor ere, pixkat bat, hortik doa mugimendua berdin, alderian edo? Bai, e, arrazoi, hainbat adituk, aipatu zuten, Bueno, irralza hauek hainbat eh erritan, magrebeko erritan eta konparazio asko egin ziren, bai Egipto, Tunez edo Marrokorrekin eta nik uste Arheliako irraltzak ez dakit irraltzaren baino mugimendu honek badauka ba ezberdintasuna eta da justo aipatu genuen toke edo bai e, paketsu hau gehiengoak dire gazteak baina batu barhar genun ere badirela bueno, pues bere garaian Gerra zibia sufletuz dutenak edo independentzia bizi zirenak. Mm -hmm. Orduan em, ikustet hori begira, bueno, hori begira eh, nahi dute irraultza egitea, baina beste modu batez beti edozein manifestazio manifestazioetan injustitzen dute erreplikatzeko guk ez ez dugu nahi bortizkeria bortizkeria ja sufrito sufritu genuen ordun orain egin nahi duguna da zerbait Paketzua. Bon, Egan bezala, berazkirak mugimendua hor be, mu errepresioen kontra, gobernuaren podere gehiagikeriaren kontra azkenean a, ari dela indartzen, baina bon, errepresioa hor da, ere az, azken a, urtetan justuki, hainit zaipatu da, jalet garrini berak azetaria, eta berriki askatu dutena, baina bon badu badua uzibatorendik, baina hor errepresioaren a, ala ere, jasa iten dute ere, mugimendukoek Bai, bitxia edo kuriosoa justo pasaren hastean Botereak edo Abdelaziz eh, Abdelmagid teboun daratu presidente presidenteak erabaki zuen Jalidrareni eh, eta bertze 35 preso askatzea, eh, kartzelatik askatzea Jaletrarreni bihurtu da aderaspen eta prentsaren askatasun simbolo, zeren egontzen eh, kartzelatua 11 hilabetez bakarrik jiraken berri emateagatik. Uhum. Orduan honek asko erraten du bai botereari buruz eta ohain arte e, kartzelatzen dira e, kazetariak eta bueno pasaren hastean presidenteak erabakizun askatzea hainbat e, preso eta preso politiko ez dakigu orain arte ea benetan aldaketa etoriko den edo zuritzeko Bueno, pues herabaki bat zen eh heldu den eh, auteskundei begira eta justo pasaren hastean eh, manifestazioak berriz hasi ziren kaletan, bueno, pues casualitatez edo ez ironia zen, baino bertze bertze militante kartzelatuz ziren edo atxilotu atxilotuz ziren. Euh, Auteskundek noiz dira Ateeskundeak ez dago orain e, datarik finkatua, baino imaginatzen dugu heldu den ekainean eh direla. Hm, mm, ados, bai, hor beraz izaiten alda giro berezi bat, az ondoko hilabetetan. Hori da, bai. Mm, bo, mugimendua indartuko da, ez? Beraz, ekaineko ateeskundeak hori izango Egon bueno, e, nintzen entzuten militante batzuk pasa denastean, eta kasi urte bat eta gero hasi ziren berriz manifestazioak ospatzen kaletan, ziren koronavirusa dela eta ezin zuten ospatu, baino berriz erritarrak kaletara atera dira, eta indartsuk gogoekin e, esloganen artean entzuten zen jirrak berriz hemen dago, e, irraultza martxan dago berriz, Orduan nik uste, ba, bai, bai kor e, hartzen dut nike mugimendua gaintzat. Mm -hmm. Ebe horrekin gelituko gira gaurkoan behintzat eta segitzekoa, Yasmin Chris Manzri gurekin ginuen horrena aipatzeko mil esker? Eskerrik asko?